hadi 14 Rafiki mpendwa tunapoomba maombi ya ukombozi tunapaswa kujitoa kuomba kwa moyo wote Tunapoomba maombi ya ukombozi tunapaswa kujitoa kuomba kwa moyo wote Hatupaswi kuomba kama kutimiza wajibu tunapaswa kuomba kwa nia ya kutaka kuona mabadiliko ya kweli katika maisha yetu na watu wetu Hatupaswi kuomba tu kama vile tunatimiza wajibu Tunapaswa kuomba kwa nia ya kutaka kuona mabadiliko ya kweli katika maisha yetu na watu wetu. Bwana anasema kama tutamtafuta kwa moyo wote, ataonekana kwetu. Kama tutamtafuta kwa moyo wote, ataonekana kwetu. Na atawafungua watu wetu waliofungwa. Atatukusanya sisi kutoka mahali alipotufukuzia. Na atatuleta tena mahali sahihi alipotukusudia kwa utukufu wa jina lake. Ataonekana kwetu, atawafungua watu wetu waliofungwa. Atatukusanya sisi kutoka mahali alipotufukuzia, na atatuleta tena mahali sahihi alipotukusudia kuwa kwa utukufu wa jina lake. Katika kuomba maombi ya kutengeneza boma, tulianza kwa kuomba toba na rehema kwa ajili yetu na watu wetu. Tulianza kwa kuomba toba na rehema kwa ajili yetu na watu wetu. Baada ya maombi hayo, tunapaswa kuwa na imani kwamba Bwana ametusikia kuomba kwetu na ametusamehe dhambi yetu. Hiyo ndio imani ya kupokea aliyotoaambia Yesu tuenayo. Alisema kwa sababu hiyo, nawaambia, yoyote myaoombayo mkisali, Aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu. Yoyote myaoombayo mkisali Aminini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu Marko 11 mstari wa 24 kwa hiyo kama tumeomba toba na tumeamini kwamba Mungu amesikia basi tupokee msamaha wake kwa imani kwa jina la Yesu Kristo hatua inayofuata baada ya kusamehewa ni sisi kungua vile vilivyokuwa vimepandwa vya ufame wa shetani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 na kubomoa, na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda rafiki mpendwa kuna kungoa madhabau za miungu mingine kutoka katika maboma yetu kuna kuvunja maagano yaliyoingiwa na ufame wa giza kuna kuondoa mahali pa kuabudia shetani katika maboma yetu ni muhimu kufahamu kwamba haiwezekani kupanda haki ya Mungu juu ya udhalimu wa shetani Haiwezekani kupanda haki ya Mungu juu ya udhalimu wa shetani. Ni lazima kungua udhalimu ili haki ipate kutawala. Ni lazima kungua udhalimu ili haki ipate kutawala. Haiwezekani kupanda madhabahu ya Mungu juu ya madhabahu ya bahali. Ni lazima kuibomoa kwanza madhabahu ya shetani mahali tunapotaka kumjengea Bwana madhabahu. Haiwezekani kuingia agano juu ya agano lingine ni lazima moja livunjike ili lingine lipate kuwa halali Yakobo alipoitwa na Bwana kwenda kumfanyia madhabahu Yakobo aliwaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye Ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu Ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu mjisafishe mkabadili nguo zenu Ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu mjisafishe mkabadili nguo zenu tuondoke tupande kwenda Betheli nami nitamfajia Mungu madhabahu huko yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote nilioiendea mwanzo 35 mstari wa na watatu. rafiki mpendwa kama tuna nia ya kuona mabadiliko ya kweli katika maisha yetu na watu wetu ni lazima na sisi tukubali kuondoa miungu migeni iliyoko kwetu. Ni lazima tukubali tujisafishe na kubadili nguo zetu. Tukubali kuondoa miungu migeni iliyoko kwetu, tujisafishe na kubadili nguo zetu tuombe. Mungu, unayetusamehe na kuturehemu siku zote. Tunakutukuza na kukuabudu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa neema yako inayotufunika. Tunakushukuru kwa damu ya Yesu inayotusafisha na udhalimu wote. Tunakusifu kwa ajili ya mamlaka ya neno lako linalosimama imara milele. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Asante kwa ajili ya nguvu ya kuokoa na kukomboa unayoiachilea kwetu kila tunapoliamini neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa kwa tunapokuita unaitika na kuonekana kwetu ukitufungua na kutuweka huru mbali na kila adhabu na mbali na kila uonevu wa shetani. Tunakushukuru Mungu wetu na Baba yetu ule karibu. Tunakuomba tutie nguvu na ujasiri wa kuondoa miungu yote migeni katika maboma yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunavunja maagano tulioingia na hiyo miungu na kubumua madhabahu zao katika maboma yetu. Tunatumia damu ya Yesu kubatilisha sadaka zilizotushikilia kwenye hizo madhabau. Tunatumia damu ya Yesu kufuta majina yetu huko. Tunatumia damu ya Yesu kujitakasa na kujisafisha. Tunavua mavazi machafu tuliovalishwa katika madhabau za giza. Tunavua mavazi yaliyobeba roho ya leo beba roya uongo na chuki, roho ya vinyongo na visasi, roho ya uzinzi na uasherati, roho ya ulevi na wizi, roho ya uchawi na ushirikina tunavua vyote kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Tunaachilia damu ya Yesu ikatusafishe kutoka tosini hata miguuni, tukapate kuwa huru mbali na vifungo vyote vya ufame wa giza. Tunajenga, tha, tunajenga ndani ya mioyo yetu na katika maboma yetu madhabahu ya Mungu aliye hai kwa jina la Yesu Kristo. Tunalikiri agano la damu ya Yesu kwa agano la milele ndani ya mioyo yetu na mabuma yetu. Baba tunakushukuru kwa kuwa hatutaendelea kwa mateka wa dhambi wala mateka wa shetani. Tutakuwa wana wako tena watumwa wa haki kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa tunaamini yote yamekuwa saa sana ahadi yako. Jina lako litukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe 20 Novemba mwaka wa tatu. rafiki mpendwa kuna kungoa madhabahu za miungu mingine kutoka katika mabuma yetu kuna kuvunja maagano yaliyoingiwa na ufalme wa giza kuna kuondoa mahali pa kuabudia shetani katika mabuma yetu haiwezekani kupanda haki ya Mungu juu ya udhalimu wa shetani haiwezekani kupanda madhabau ya Mungu juu ya madhabau ya bahali tunapaswa kubomoa na kuondoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda Mungu na akubariki rafiki iwe siku njema tunapochukua hatua ya kuleta ukombozi katika familia zetu kwa njia ya maombi ya toba na kungoa na kuondoa kila kilicho cha ufalme wa giza kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mokozo wetu amen